Вона, випнувши черево, а він, притуливши витягнені старечі долоні по швам. Іримію тихо сказав щось керпатому і рушив із камери. Керпатий хитнув головою і крикнув у сні. Ану, ще хто, йдіть сюди! Треба цих панів на прогулочку повести. Ну, графи, рушайте, виходьте! Кістястий старий. Злякано тривожно подивився на нього. Та не бійся! На прохід поведемо вас. Ну, рушайте! Швидко! Бери свою стару. Микито, зайди з того боку та підіпни оту ропуху, хоч маніла зовсім. Солдати зайшли ззаду і, підштовхуючи в спину, з усміхом випхали в сіни вимучених удурілих людей. Останнім вийшов Кирпатий і зачинив за собою двері. На порозі він озирнувся і ще раз уважно подивився на замертвіле, дивно гарне лице під синьою хусткою з пасмом видкого волосся над оком. І вмить воно ожило це замертвіле, дивно гарне лице з людяними очима. Тільки зачинилися закірпатим двері, як наяда підвела пасмо з ока, і рвучко повернулась до доктора. «У вас кишеньковий ножик є?» «Кишеньковий ножик? Є. Навіщо вам?» «Давайте сюди. Він гострий?» «Ні. Тупий зовсім. Нічого. Давайте!» Доктор помало вийняв кишенькового ножика. Ножик був досить великий, тільки старий і тупий. Але що вона хотіла з ним робити? «Бідна неяда. Розімкніть!» та відверніться від дверей, а то, як увійдуть, зразу побачать. «А ну, дайте!» Вона взяла ножика, затисла його в долоні і злегка махнула знизу вгору. «Куди краще бити, в серце чи в око?» «Через око можна вбити зразу?» «Ну, взагалі, куди найкраще?» Вона питала цілком серйозно, діловито, швидко. Їй треба було це зараз же знати, щоб привчити руку. Доктор машинально сказав, «В серце, розуміється, найкраще, але... Тільки чекайте, Ольга Іванівна, ви, ви таки серйозно хочете?» Вона страшенно здивувалась. «А як же інакше? Покірно ждати, поки цей кацап звелить своїм рабам приволокти її туди, насміятись, зогидити, а тоді зогиджену, розчавлену, затолкумачену в ганьбу, разом із ним поставити до стянки і вбити як собак? Ого! Вона дійсно сама піде до нього. Вона дійсно принесе йому дорогоцінність. Вона поцілує його в саме його кацапське серце. Доктору треба було сісти, щось ноги йому стали якимись непевними, м'якими, млісними. Він знову пошукав очима по загидженій хатинці і сперся об стінку. Так, вона поцілує. Потім вихопить у нього револьвери і вб'є себе. А вони тоді прибіжать сюди. І на докторові помстять усе, що вона там зробить. Це ясно і неминуче. Ну, мені все ж таки думається, що вони з нами не посміють нічого зробити. Він нас усе ж таки навіть ні разу не вдарив. Ми зробили помилку, це правда. Ну, нехай підозріння. Руки там і тому подібне, але... Я гадаю, що все ж таки слід іще раз поговорити з цим фанатиком. Якось йому... Доктори, не дуріть самого себе. Чим можна наточити ножика? Не знаю. Ну, бруском, каменем. «Та що з вами, докторе?» Доктор раптом одірвався від стіни і люто забігав по камері. «Але ж це дико, безглуздо, неймовірно!» «Руки без мозолів!» «А головне, так неймовірно, неправдоподібно, безглуздо!» «Померти через якусь дурницю!» «Через дурну маленьку помилку!» Панна Ольга з ножиком у руці стала ходити по камері, низько схилившись і чогось шукаючи. В одному кутку вона підняла кілька черепків з червоної мужицької миски і сховала собі в кишеню. Під вікном знайшла шматочок скла з шибки,